А жінки-мастильниці обідають під яблунею. Мовчазна дарка полудне з ними. Якась там бесіда точиться. Пропав той за вовки з села. Десь ковтнула його війна. А може й не ковтнула. Знайшов собі лігву за океаном. А жар у дуплі вже не тліє. Жар уже розгоряється. Поймаючи нутро дерева. Косичиться димом а потім із дупла вискочив язичок вогню. Мовби то білочка вискочила, вискочила і сховалася. Потім уже дві білочки вискочили, танцюють у дуплі, вже не ховаються. І коли дуп спалахнув, то жінки-мастильниці скочили за столом. Баба Килина скочила, безумна дарка скочила, з усіх дикі-придикі очі. Бо чого ж це дуб зайнявся і горить? І начебто блискавка не вдарила в дуб. Ясний день. Гроза позавчора пройшла. Добре, що посеред обістя стоїть дуб. Вогонь не перекинеться на хату й на хлів не перекинеться. І до сусідів далеко. Якась лиха година запалила дерево. Саме хіба зайнялося б? Жінки-мастильниці товчуться довкола дуба. Наче сороки, а він усе дужче поймається полум'ям. Полум'я рветься з грудей дуба вгору, дуб аж починає стогнати, ледь-ледь гуде, біль і гнів у стогоні, і ти лякаєшся його живого болю та стогону. Біжиш геть, аж макітриться в голові, пролітаєш мимо обість, вже й школу поминув. Уже далеко від хати дарки, А чомусь в очах горить Охоплений полум'ям Напівусохлий дуб Стогне у вогні живим криком, Аж душа твоя крається І здається нікуди не втекти І не забігти від того Огненного страждання. Два чорні дядьки, наче з комена вилізли, де обібралися у сажу, з якої лише очі поблискують голубими яєчками. Йдуть стежкою з княжої гори, вступають один за одним і тримають дядьки на плечах свіжу зрубану грабову тичку. З неї навіть не все листати вітячко стесано. Дядьки йдуть статечно, і жердина поміж ними прогинається» бо таку важку ношу до неї підв'язано. Підв'язано мотусками за лапи, а довгий хвіст по землі метляється, як мітла. Мете куряву на стежці, а гостра морда звисає в бік. І язика червоного видно в пащі, і ікла стремлять гострі, аж морозом по шкурі дере. Та це ж вовк дивиться на тебе витріщеними мертвими очима, хоч і мертвими очима. А як люто дивиться, ось зараз, здається, і рикне скаженим риком, ось зараз вивернеться жердини, бо хоч і здорові дядьки, але чи втримають отакого велетенського вовка, хай навіть мертвого». Страх б'є в голову, і ти щодуху тікаєш від їхньої впольованої страшної здобичі, яка лякає не менш заживу, а може ще й більше, бо це бачено – вбитий вовк. А коли страх поступово тане, вискакуєш зі схованки в бузині, та й біжиш вуличкою в слід за впольованим вовком, і скоро знову стає страшно – Бо на кутку загавкав один та другий собака. Їм відповіли інші собаки. І тепер кругом гримить такий собачий лемент, що й застрелений вовк злякається. Не тільки жива людська душа. І від того собачого валування, мов би, день потемнів, і сонце пригасло, і оті ті дядьки з рушницями за спинами ще дужче почорніли. І раптом очі твої бризнули такими сльозами, як горох. Очі бризнули горохом сліз, і вже за їхньою пеленою ясний день і зовсім споночів. А дядьки з вовком стали розмитими, наче розтанули і зникли.